Старий втомлений чоловік сидів у старенькому кріслі, вкритому потертою українською плахтою, безсило опущені руки, згаслі очі, тихий голос. Олексію Григоровичу вигукнув я. Ви ж представник нашої найпередовішої у світі науки. Невже ви не вірите, що ми зможемо підняти нашу державу з руїн і надати нашому сільському господарству розквіту ще більшого, ніж до війни? Розквіту. Черка з усміхнувся. Ви кажете, розквіт до війни? А ви знаєте, як ми жили до війни? Ну, я сам, здається, жив. Найкраща пора. Може, трохи бідно, але весело. Спитайте, хоч кого? Бідно, але весело. Я покажу вам одну книжку. Тут багато книжок, усіх не покажеш, та й потреби такої немає. Ось тільки одна. Зветься «Каравани, дороги, Калосія. Її автор – академік Вавілов. що набудь знаєте про нього? Президент Академії наук? То його брат Сергій Іванович – фізик, а це Микола Іванович Вавілов – ботанік з світовим ім'ям. Навіть не чув про нього. І ви в своїх лекціях? І я в своїх лекціях не називав імені Вавілова. А чому? Заборонено. Каравани, дороги, колосся. Вавілов об'їздив у весь світ. Він збирав колекції хлібних злаків у всіх відомих зонах древнього землеробства. У 40-му році, коли до України приєднану Буковину, він кинувся туди в надії знайти в гірських долинах уцілілі в дикому стані залишки скіфської пшениці, якої вигодовано весь еллінський світ. І десь в оточеній горами долині Черемоша він нарешті знайшов те, що шукав усе життя. кущі рослини, схожий на пері, але з зернами пшениці, він сидів і боявся дихнути на той кущик, і тут прибігли якісь люди і сказали, що академіка негайно викликає до телефону Москва. Треба було сідати в машину і їхати до рейцентру. Я одразу ж повернуся, сказав академік своїм помічникам. Нічого тут без мене не чіпайте. Він уже не повернувся. Вченого, який мріяв нагодувати весь світ, замучили голодом у саратовській тюрмі. Саме тоді, як ви лікувалися в госпіталі. Вавілов вмирав з голоду. Можливо, за кілька десятків метрів від вас. А як же його брат? Він же президент академії. Чому не допоміг? Не знаю. Про це треба спитати його самого. З братами завжди не просто там, де нищаться всі зв'язки, руйнують святині, відкидаються людські закони. Ви ж чули про Павлика Морозова? У нас у школі його ім'я носила піонерська дружина. Ну от, найвища доблесть. Синові написати донос на рідного батька, і це називається жити бідно, але весело. Ми з деякого часу або ж зовсім перестали жити або жили тільки половиною душі, навіть не половиною, а тільки якоюсь часточкою, випадково невбитою, уцілілою так само, як зберігається іскорка від великого багаття під товстим шаром попелу. Коли я говорив про укорочену душу, то маю на увазі весь наш народ, з якого вилучено його кращу, основну частину. І частина ця селянство. А ви можете заперечити, радянське селянство живе і розвивається. Високі врожаї, зробимо всіх колгоспників заможними, а колгоспи більшовицькими. Марія Демченко, Олена Хобта, Марко Зерни, кінофільми Багата наречений, Свинарка та Пастух. А тепер я намалюю вам трохи іншу картину. Маркс і Енгельс, як відомо у своїй теорії побудови комуністичного суспільства.